Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A Műsor a 18. kerületi önkormányzat támogatja. De keresztül haladtam egy részén az ön által vezetett kerületnek, ráadásul elbambultam, és elfelejtettem felmenni a gyorsforgalmira és nem is tudom, hogy hol mentem, tehát kés csoda, hogy hazaérkeztem használtam GPS-t, arra gondoltam, hogy akár itthon is használhatnék, és néztük a lányommal a házakat, tehát olyan idő volt, borús idő volt, ködös idő volt, um, sose fogom elfelejteni. Egyszer még akkor frakcióvezető volt Lázár János, és beszélgettünk telefonon. És azt mondta nekem, majd megszakadt a vonal, vagy nagyon rossz volt a vétel, rossz volt a telefon, hangjának a minőség, és kérdeztem, hogy hol vagy, mint tegeződünk És mondta nekem, hogy itt vagyok a világ végén, és mondtam neki egy elnézést, de konkrétan hol? És mondta, hogy bugyiban. Nem tudom, hogy bugyiban hallgatják-e a Kejfejancsit, de hogy arra gondoltam, hogy valaki bugyiban hallgatja a 99.5-öt, és akkor reggel fél nyolckor rájön arra, hogy a világ végén lakik. Hiszen a, azt mondja a Fidesz frakció vezetője, a világ vége, és ezt azért mondom önnek, hogy volt valami, volt valami, és anélkül, anélkül, hogy meg akarnám bántani, nem fogok ilyen mondatot mondani, de volt valami tarbéla, csak hogy eltartsam magam, abban a környezetben, amikor az ember úgy kereszt, ott ment a gyorsforgalmi mellett, és aztán utána Uh, nyilvánvalóan, hogy ön a kerületét szereti, és, és az embernek a hangulata nagyon sokszor rányomhatja a bélyegét arra, hogy éppen hogyan vélekedik arra a világról, ami őt körülveszi, az egyik nap csodálatosnak látja, a másik nap, másik nap meg szörnyűnek, de biztos ön is elgondolkodik akkor, amikor a Putyint az M3-as felé menekítik ki, és nem a gyors viszik végig, uh, miközben mindenkinek a saját kerülete a legszebb. Uh, igen. Kezdjük hátulról, hogy a, a Putyint az biztonsági okokból viszik az on Nem lehet ilyen szűk, még akkor is ha lezárnák az egész utat, és gyakorlatilag a dél térség kivezető útja vállalt teljesen, hogy mondjam, reménytelenül lehetetlen lenni a közlekedés innen a repülőtér felé, illetve még tovább a, a Putyin érkezésével akkor, hogyha így próbálnák behozni. Teljes egészében lehet látni azt, hogy az a típusú, Középen kétszer egy sáv, a szervizutakkal kétszer két sávval, amely pluszban kibővített repülési gyorsforgalmi út gyakorlatilag teljes egészében a mai biztonsági követelményeknek ellenállt. Tehát ott, ott gyakorlatilag bármi megtörténhet. Tehát a Kennedy merényletet azt ennél nyíltabb téren hajtották végre, és jobb menekülési utakat biztosító helyeken. Tehát gyakorlatilag ez. Valamikor az 1950-es, 60-as években még talán, amikor rendszeresen érkeztek ide a szovjet pártvezetők, és mindenféle hajjak endek Moszkvából, akkor ez még megfelelt megfelel, de ma már ez gyakorlatilag teljesen alkalmatlan erre, nyilván ezért üszi körben. Amit egyébként meg a, erről a dologról mondott, az azon szerintem egyet lehet érteni, hogyha az ember, Uh, hogy mondjam, szeretne egy települést a szívébe zárni, akkor azt valószínűleg nem egy olvadó uh, február elejéi uh, szürköletben kell megtekinteni. Uh, az Úristen ad sokkal uh, kellemesebb terült is annak, hogy az ember... Uh, csak hogy, én, én, én, hogy még, még kevésbé legyek érthető, de talán érthető leszek. Uh, Ugi Attilával beszélgetek a 18. kelet polgármesterével egyébként, nem tudnák, hogy uh, ugye van ott az önáltal vezetett intézményben egy konyha és talán már múltkor is beszéltünk erről a konyháról, és a, az, a, az a konyha nekem az félmjelzi azt, amit én szeretnék a világtól. A konyhán kívüli világgal nekem alapvetően nincs bajom, tehát nem szólom le, én. de az a konyha az valahogy úgy tündöklik abban az épületben. Lehet, hogy van más ilyen helyiség is, nem tudom, ott még nem jártam. Egyrészt látszik a kontraszt, tehát egy 70-es években modernista stílusban elkezdett épület, amelyik már bőven-bőven megérett arra hogy kapjon egy ráncfervallást a... Jó, de a konyha nem egyszerűen attól hat rám, mert hogy ott, ott majd, tehát az olyan, mint hogy gonddal lettek volna kiválasztva, bútorok, hát, szépek, hogy... praktikusak. Hát hogyne, hát, hát, hát, hogyha én azt elmondom, hogy ugye ez egy nagy komplex felújítási résznek az első elemeként született meg, és ráadásul azért is született meg, és azért is hoztuk ezt előre ennek a felújítását, mert hogy a katasztrófa védelemben az új jogszabályok alapján a régi konyha, ez egy korábbi folyosóra lett beépítve valamikor tizen évvel ezelőtt, tehát már húsz is van, egy menekülő utat építettek be te a konyhának, és amikor az új katasztrófa védelmi kollégák megérkeztek és tartottak egy ellenőrzést a hivatalban, és látták azt, hogy a képviselőtestületi üléstermet milyen sebességgel lehet elhagyni havári a helyzet esetén, akkor elszörnyűködtek, hogy... Tegyük hozzá, hogy azért most már van annyi helyismeretem, hogy ott két folyosót is lehetne elvileg használni, tehát ott... Igen, de addig, ameddig a, a, most már a, akkor csak egy folyosót lehetett használni, mert a másikban volt beépítve ez a te teakonta. Az a konyha, de... polgármester, az, az, az olyan volt kicsit, mint az, oly, oly, mint az oly, igen, most nem fogok mondani semmi sem, de, de, de de tulajdonképpen ebben a mostani konyhával az az alapvető probléma, hogy most az az ember azt gondolja, hogy most mindennek olyannak kéne lenni, mint annak a konyhának, hogy az előző konyha, az nagyjából olyan volt, mint az egész. Tehát akkor azt mondtam, hogy azok közös nevezőn vannak, de ezzel most fel van adva a lecke. Hát persze, hát az emberek nyilván terve is vannak, hogy előbb-utóbb Nyilván azokat a közösségi tereket uh, újítja meg, a vizes blokkok azok most már megújultak. A vizes blokkok azt gondolom, hogy... Az is, ig igaza van, a véd, ig igen, a női vécében nem jártam, tehát, a... de a férfi vécében jártam, és ez rendben van, igen. A férfi WC és a... De... Most az a kérdés, hogy a többi vécé is ez ilyene, ami nem a polgármesteri szoba mellett van. Ö, hát nyilván a, a, az első emeleten a női vécét én sem látogatom, tehát... De, de valóban tudom, hogy a kollégák nagy műgonddal választották ki, tehát az egyik kedves kolléga nő választotta ki a női vizesboknak a az enteriőrjét, a férfiét azt nem én, hanem valami avatott, szakavatott kollégát kértük meg erre, tehát szépen lassan nyilván ezeket a helyeket próbáltuk újítani, vannak nagy falatok, tehát nyilván maga a, a a képviselőtestülét, ülésterme, maga az egész épület híjáta, nagyon szívesen mert vannak már tanulmányok. Borzasztó az a ház, abban egyetértünk egymással, ez valami de, de vannak egyébként tanulmányok, a Zsufa építész testvérpár, akik többek között a, a Budajosi Városházát tervezték, és még számtalan más. Lehet, hogy ez a Budajosi Város, az azért érdekes, hogy ezt gyakran látom, mert a lányom arra felé lakik. A Budajosi Városháza az konkrétan olyan, mint hogyha tehát, mint hogyha teh teh teh abban, jó. E, van, a, tehát, a, tehát hogy mondja, ha most választani kéne az hm? ön épülete, tehát amiben ön van, meg amiben a Wintermantel van, a Wittenhof, rosszul mondom, Uh, hát figyeljen, nagyon nehéz lennem, mert azt kell, hogy mondjam, hogy az a Wittlinghoff féle épület kívülről az valami olyan ritka pöfeszkedő. Uh -huh. Olyan, olyan nem funkcionális, tehát az olyan, hogyha a, a, a Le Corbusier álmodott volna valamit, de menet közben felébredt. <há> nem tudom, én, én képeket láttam róla, és még belül soha életemben nem volt. Győdj, maga nem láttam még? Kívülről, kívülről egyszer elmentem mellette. De akkor most miért hivatkozik rá? De akkor miért hivatkozott hát, rá? De, mert többek között a... Mert ez a zsutfa testvérpár tervezett. Ja úgy! Ő, hát akkor avval óvattal, mert, mert, mert én jártam belül is. Nem, nem láttam. De nem, kívülről az egész? Tehát ez a, funkcionálisan belül. Azt tudom egyébként, azt tudom egyébként, hogyha a zsutfa testvérpárnak nézzük, például a kerületben vannak nagyon jó épületeik többek között a... Ungarokontroll, irányítási Központ, AMS 2 Központja, ahol aztán talán azt hiszem talán egyszer közösen is Ez így van. Irányítási központ, az is például a testvérpárnak. Kéne Kényásztálására van, valami ők irándulást szervezni, mert ezek nagyon jó események voltak ott a kapcsolatok ahogy, elején. Ahogy, kita ahogy kitavaszodik, tervezek újat, jó? Jó, rendben van. Ahogy ki a rádióm is, most. Igen? Szóval, szóval ö, ö, igen. Tehát a visszatérve erre a történetre, megkértük őket, hogy próbáljanak egy érvényes, modern felújítást tervezni, azt nem tudom még, hogy persze hogyan lesz rá majd pénz, meg, meg egyetem mit lehet tenni, csak azt azon gondolkoztunk, hogy Hogyha lesz pénz, akkor legalább legyen terve arra, hogy, hogy nekünk van a fejünkben valami, hogy ezt egy kicsit hogyan tudjuk. Igen, csak az egész ne arra, hogy ugyan Én... a papcsáknak a vécéje jár a fejemben, ugye szintén együttműködésből adódóan ott jártunk, és hogy azon gondolkodtam, hogy ez az egész országban van valami te. Tehát, hogy, hogy érti, hogy amikor a karácsony lett a polgármester, hogy akkor az ő tevékenységének az egy nem tudom, meghatározó része az volt, hogy akkor, mint a, nem tudom, a Margit-szigetre, ahol a, a tanácsköztársaság idején ingyen mehettek el a gyerekektől, amikor megmutatta a papcsák vécé, pedig hát a papcsák vécé az nem olyan volt, mint a, nem tudom, a a, a, a palotái, tehát ott, ott nem volt aranyból a, az, az ülőke, hogy, hogy ezek a dolgok Magyarországon hogyan tudnak fülében ülni annak a jelentőségnek, amivel bírnak, mert ugye az, az, az, azért, az azért volt jelentőség, hogy van a polgármesternek egy saját fürdőszobája és wc miközben nincs minden alkalmazottnak saját fürdőszobája és wc -je. lehet, hogy annak a kommunikációjában valamit elrontottak, de hogy egyáltalán Magyarországon legyen egy wc kommunikációja, szóval van valami, van valami, nem tudom, biztos, most a külföldről való hazajövetelem kapcsolatban van az emberben valami végtelen rácsodálkozás, hogy ezek a magyarok el nem tudnak foglalatoskodni. Hát Csak hogy ne az ön de tehát ne, véletlenül az ön vagy a polgármesteri hivatalnak a konyhája legyen a következő papcsák-vécé. Ez szerintem nem lesz, mert ez uh, olcsó volt, tehát azért nem összeérhető. Másrészt, uh, ha összenézzük, egy tökéletesen tök, új. Uh. De érti azt, amiről beszél? Ja. Én értem persze, Jó, hát nyilván ezt is lehet uh, másik irányba uh, tekerni, de hát uh, szerintem egy viszonylag erős érv az, hogy uh, Muszáj volt a konyhát bezárnunk mert hogyha esetleg elkezd küstörni valamilyen öreg kábel az épületen belül, és nem lehet elég gyorsan elhagyni az épületet a Nyugdíjas Akadémia tagjainak, akkor mondjuk az vegye magára a, a következtetéseket, illetve a büntetőjogi következményeket, aki nem oldotta meg ezt a feladatot, és mondjuk nem tudnak elég gyorsan kimenekülni az épületből a azok az emberek, akik éppen bent ragadtak volna a tanács teremben. tehát azért ez egy viszonylag erős kényszer volt, kell, és látásul úgy, hogy hosszú ideig nem is volt párhuzamosan, tehát nem is úgy történt a teakornia, hogy a... a, a egyik helyről értem a a másikban volt ilyen időszak. Ráadásul ugye a konyhát, és nem is lehetett csak úgy használanak volt valami zárja, tehát az, egy, az be volt zárva. De túlvennően most a konyhát, csak azért mondom, mert ránéztem az órára, hogy nagyon véletlenül azt mondják, hogy teljesen elment az eszem, bár lehetséges. Két hírt is találtam, bár biztos van több is, a ferihegyel kapcsolatban, ami ugye ö, olyan, mint Budaörsnek a, a, a Tesco, meg a többi, <kül> tehát ami hozza a pénzt. Hihetetlenül, de egy kicsit kevésbé ez balkáni helyi felihegy, ezt írja az Index és partnerség a Budapest Airport-tal lesz pedig a, az önök honlapja, ami a Norvég alap által finanszírozott képzéskoordinációs iroda működésével kapcsolatos, és amiről tavaly beszéltünk egyébként viszonylag hosszabban. Ö, Igen. Itt legfeljebb az tűnik fel, hogy ez egy 2017 április végig Uh, nyújt munkaerőpiaci felzárkoztatás, segítő ingyenes képzést. Uh, április követően, uh, mondtam, én arról beszélt volna, hogy ennek a finanszírozását ebben a formában átveszi az önkormányzat, de a hülyeségeket beszélt, akkor már kijavít. Természetesen igen. Tehát ugye azért van április vége, mert április vége az előző időszakban a Norvég alap. Ed, igen. Program idejének lejárta. De maga a tevékenység nem marad abba, tehát nem ér véget. Nem, nem, nem, nem. hát hogyne. Hát, ugye van külön a, a, ezen a klaszterem belül egy egyik megállapodásunk a különböző tagokkal, és az önkormányzatnak van egy munkatársa, aki egyébként sok minden más munka mellett még kifejezetten azzal is foglalkozik, hogy megpróbálja begyűjteni a partnerszervezetektől azokat az igényeket, hogy mit, milyen típusú képzéseket kéne valamilyen módon oda szervezni most. Ez eddig e, úgy működött, hogy a Norvégalap alap finanszírozásában történtek e, nyelvi képzések, de például most már itt a szakmai képzések is voltak. Tehát, e, a Norvég való megegyezésnek feltétele volt az egyébként, hogy az általuk finanszírozott perióduson kívül is folytatódjon. Ez a tevékenység, vagy erre nem vonatkozott. Nem tartási kötelezettségünk, hogy nem. Igen? De ha nem volna, akkor is csinálnánk. Mert egy... Annak van határideje, vagy annak nincs határideje? Hát most megfogod, hogy a pontos határidő mekkora, de van fenntartási kötelezettség általában, mint az Európai Uniós projektek esetében egy, kettő, illetve öt év, bizonyos esetekben tíz év a fenntartási kötelezettség, hogy most nyit, ebben melyikben tartozunk, ha jól emlékszem a két évesben. Uh -huh. Ami egyetlen mi azt jelenti, hogy feltétlen két évig lesz, így lehet, hogy tovább. Hát, mindenféleképpen tovább, mert most még ráadásul a piac is egyszerűen igényli ezeket, tehát folyamatosan gyűlnek azok a képzési illetve átképzési ö, igények, amiket a, a, a piaci szereplők, illetve ez a, ez a szféra kér itt a repülőtér környékén. Hiába rendelkezik valaki egyfajta alaptudással vagy alapképzéssel, ahhoz, hogy most a légi iparban megfelelő helyen tudjon elhelyezkedni. Ö, most, most néhány példát mondok csak, ugye nem sokára valamikor a tavasz végén, nyár elején át, fog, át fogják adni ezt a hatalmas nagy gyorspostai központot, egy ilyen légi áruszállító központot, most szándékosan nem mondom azoknak a cégeknek a nevét, akik ott szinte fúzióban egymás mellett fogják ezt a tevékenységet végezni, ott ugye anyagmozgatás, áruszállítás, repülőből ki, vagomba be, kamionra föl, ugye erre nagyon sok ember kell, és speciális tudás kell, speciális célgépeket kell használniuk, és hiába van egy alapvető képzése valamire, hogyha ezt a speciális célképzést nem e, tudja, akkor nem találnak munka előtt, a, amelyik ezt mondjuk három visszakban tudná csinálni, de ez csak az egyik ilyen irány. Ezen kívül is számtalan olyan do, sok dolog van, ami, ami, ami egyszerűen kívánja és, és igényli azt a, a, a repülőgép javítás, karbantartás, mérnöki munkák, kiegészítése, ehhez kapcsolódóan speciális nyelv tanulási képzés, tehát valakinek van egy alap nyelvismerete, de meg kell tanulni azt a speciális szaknyelvet, ugye, akkor ahhoz, ahhoz előkészítő tanfolyamokat kell végezni. És ugye ezek, ezek most április után már értelemszerűen fizetős képzések, ahol maga a piac, piac vállalja fel azt, hogy ezeket az átképzéseket ő finanszírozza azoknak a munkavállalóknak, akiket érdemesnek tart arra, hogy erre az új pozícióra majd fölvegye őket, és alkalmazza hosszú távon. Tehát ez a dolog, ez így már elindult, tehát ez már önmagától elkezd érni az önkormányzatnak, kvázi csak föl kell tartani, és ezen kívül az önkormányzat az üres időkben szervez ingyenes vagy támogatott képzéseket is ezeken a helyszíneken például, számítógépes tanfolyamot, illetve nyelvtanfolyamot a Zsigmond király most már egyetem Igen. közleműködésével ezeken a helyszíneken mi tervezünk, és nyilvánvalóan az üres időszakokban, amikor amikor nem ezek a piaci képzések zajlanak, akkor az üres időkben ezek a, a, a tanfolyamok és képzések töltik ki az időt ebben a, a, a épületben, ami most úgy lehet elképzelni, mint egy teljesen high-tech osztályterem, ahol interaktív ö, fal van, ö, tudják, ahol lehet rajzolgatni, mindenféle ceruzával, egy óriási képernyőre, mindenkinek van egy saját ö, ö, ilyen, ilyen, ilyen tablet-szerű kis ö, számítógép a saját kapcsolatban. <hül> És érkezik a kérdés, a, a, az oktató vagy maga a képzést vezető mindenki ö, látja, hogy egyes munkaállomásokon hogyan halad a munka, hogyan töltik ki a kérdőívet, hogyan rajzolnak, hogyan oldják meg a feladatokat, azokat utána ki tudja arra a nagy közös interaktív táblára helyezni, meg tudja mutatni a, a helyes és helytelen megoldásokat. Tehát ez egy viszonylag korszerű, ez egy viszonylag korszerű rendszer. 0679.3995, illetve 96 egyiken van a polgármester, úgyhogy az nem hívható, de ha másikon bárki. A 18. kerettel vagy a fővárossal kapcsolatban kérdést akar. Ameddig esetleg igen. gondolkodnak a kérdéssel, a, a múlt heti kérdezővel a ocsertállal kapcsolatban. Igen, igen. És azt tudom mondani, hogy azt tudom mondani, kimentünk és megnéztük, illetve látjuk már a költségvetési tervezésben, a 2017-es költségvetésében a fővárosban is szerepel egy jelentős összeggel. A munka megkezdése, úgyhogy azt, azt tudom mondani, hogy ebben az évben meg fog oldódni a parkolók. Egy dolgot nem értek azzal kapcsolatban, ha már visszatért erre a mert azt árulja nekem, <coughs> ugye nincs előttem a hely, nem ismerem ennek, a következtében valószínűleg a hely hiánya okozza az én csökött gondolkodásomat. Ugye arról volt szó, hogy ez a gyógyszertár valamiféle belső udvarral rendelkezik, ami jelleg megközelíthetetlen, és nem értettem, hogy annak a megközelíthetősége végül is min múlik azon múlik, hogy a, a patikus ö, kinyissa és tegyen oda egy belső parkolót. Csak ugye a következő, hogy lehessen érteni a történetet. Körülbelül három... Másodperc szülelem, ugye, egy születnek minden patika, ugye arról volt szó, hogy nyílte egy ilyen nappal nyitva tartó ö, patika ott az ön lakásától nem messze, mint kiderült, ahol ön is lakik ez lényegtelen, csak az annyiban volt fontos, hogy ön pontosan tudja a, a körülményeket, és hogy ott egyébként a parkolás meglehetősen lehetetlen. E, és ennek kapcsán merült föl két dolog, vagy több dolog, egyrészt, hogy hogyan lehet előtte kialakítani parkolóhelyeket, beleértve a járdát, vagy ott kátyus utóban, és szóba került ennek az épületnek az udvara. Igen, na csak hogy a kronológiát, a a, a, akik esetleg nem raknak a közvetlen a béketér környékén, hogy értsék, miről van szó. Van ott egy házi orvosi rendelő, kiegészítve néhány járóbeteg szakrendelési funkcióval. Tehát az azt lehet mondani, hogy nem egy nagy szakrendelő, de bizonyos szakrendelő funkciókkal kiegészített orvosi rendelő és gyerekorvosi rendelő, plusz fogorvosi rendelő található ott két mira tőle, vagy két teleknyire tőle. Régen a másik irányban ettől a rendelőtől egészen koromban már 20-30-40 évvel ezelőtt is volt ott egy patika. Ez a patika ez egy nagyon jó kialakítású parkolóhelyen rendelkező nagy épület volt. Úgyhogy ráadásul a tetején még ki is alakítottak nővér, illetve, illetve gyógyszerész lakásokat. Ez ö, valamikor a 2000-es évek közepe táján egyre rosszabb állapotba került, magántulajdonba ment át a patika, jelzálogot vettek fölre, a végén csődbe ment és bezárt, és hosszú éveken keresztül a béketéren nem volt patika. Ekkor ö, én polgármesterként fordultam a, az országos gyógyszerész kamarának a vezetőjéhez és kértem azt, hogy próbáljanak és ugye nézzék meg azt, mert hogy a patikát nem lehet akár, mikor akárhogyan pár bár, bárhova elhelyezni, ehhez kell a, a gyógyszerész kamarának egy, egy, egy engedélye, mert hogy nem akarják azt, hogy egymással ráni és ha nem tudom, hány patika, és hogy gyakorlatilag a, a verseny teljesen kinyírja a, a patika életpálya modellt idézőjelvetébe és akkor, miután véglegesen látták, hogy abból az épületből nem lesz patika, de a bank sem volt hajlandó ö, azt ö, kiengedni olyan formában azt az üzlet, abból az üzleti modellből, vagy abból a helyzetből a régi patika épületén, aki megkapta a lehetőséget arra, hogy egy új patikát nyisson, egy erre nem alkalmas épületben ö, viszonylag közel az stk hoz egy másik épületbe helyezte át ezt az éjjel-nappali patikát. Megjegyzem azért lett ilyen nappal, hogy a patika, mert én kértem azt, hogy azon a helyen, ha egy van rá, azzal a feltételre adjanak engedélyt, hogy az hétvégén is és éjszaka is szolgáltatást tud majd nyújtani a környéken élők számára. És az a helyzet alakult ki, hogy a patikának alkalmas hely kívül belül, parkolóval, mindenvel együtt megfelelő helyszín az a bank tulajdonában maradt az, az épület, egy másik helyen pedig patikát hoztak létre. Aztán utána az a régi patikát azt valaki megvette, és ott most ö, egészen ö, vagány, ilyen, ilyen edzőterem van három emelet magasan, ö, hatalmas idegtáblákkal, amikor az ember akár egyel, akár este érkezik oda, akkor ö, látja azt, hogy hogy sanyargatják magukat a ö, polgárok mindenféle futógépeken, meg kardioegyöseket hogyan tartanak a portál mögött. De zárójelbe bezárva nem is ez a lényeg ebben, hanem az, hogy a másik épület az egy családi ház épülete, egy gyakorlatilag családi háznak épült kettő plusz félszobás lakás. Abban alakították ki a patika épületét. A tervek megvannak arra, hogy a patika tulajdonosa ezt átalakítja. Egyébként nagyon jó kinézetű vagány építészeti kialakítással. Én ezt már láttam, hiszen a, a településképi véleményezés eljárás keretében be kellek nyújtani ezeket a terveket. Tehát elkészült az engedélye megvan, de a beruházást nem kezdte el. És jelen állapotában nem lehet behajtani a telekre, csak akkor, hogyha ezt az egész ö, fejlesztést megvalósítja, akkor nyilván ő belül is tud majd parkolóhelyet kialakítani. De ameddig ezt nem csinálja meg, addig marad ez a Jó, akkor megoldás. Tehát, suma sumárom gyakorlatilag az az illető, aki múltkor betelefonált, mikor eh, élvezhet ott eh, olyan viszonyokat, amik között, eh, amit tapasztalván már nem telefonál. Ami a, a közösségem múlik, tehát a közösség eh, feladatain és annak a megvalósításán múlik, én azt, eh, azt tudom mondani, hogy, hogy nyár, eh, nyár, vég, nyár végén a legkésőbb elkezdődik. Nyár vég az Múl... szeptember? Na igen, igen, és akkor, I akkor elkezdődik a, a munkás, onnan már láthatóan is látványosan változni fogott a... Köszönöm a, szépen! Ennél lehet bocsánat, lehet korábban is, abban az esetben, hogyha a patika, ami saját hatáskörében van, elkezdi előbb a felújítást és a fejlesztést ezen a területen. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást viszont hallásra! Köszönöm szépen, viszont hallásra! Ugi Attilát hallották a 18. kerület polgármesterét. A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatta. Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fialajános. János A műsort az Újpesti Önkormányzat támogatja Elvesztem az ön Facebook oldalán komoly sportember van benne olimpia, van benne Susa Ferenc stadion kiásva egy korábbi dokumentum, amiben arról van szó, hogy hogyan lehetne együttműködni egy Budapesten rendezendő olimpia kapcsán, és azon gondolkodom, miközben én egyébként egyetértek azzal, hogy legyen, lehessen ezzel kapcsolatban népszavazás, hogy milyen szörnyű egyébként egy olyan országban élni, ahol egy olimpiával kapcsolatban az egyik alapvető ellenért az jogosan, vagy alaptalanul maga tényedik, hogy legyen egy ilyen felvetés, hogy azért ne legyen olimpia, mert az arra való pénzeknek egy jelentős részét ellopják. Tehát, hogy ez, ez önmagában, ebben van valami egészen borzasztó. Ha így igaz, azért, ha meg nem igaz, azért, mert volna egyébként erre igény. Borzasztó. Ezzel egyetértek. Azt a dokumentumot azért tettem ki, mert hogy én annak a fővárosi közgyűlésnek is a tagja voltam 2009-ben, amikor ez a kiáltvány az akkori fővárosi közgyűlés valamennyi frakcióvezetője által, illetve a főpolgármester által aláírtan, Tehát 2009-ben az MSZP, az SZDSZ, az MDF, a Fidesz és a KDMP fővárosi frakciója is egy közös kiáltványban álltak ki, és kérték fel a kormányt, hogy akkor készítsék elő a budapesti olimpiatörvényt. És milyen érdekes ennek a kiáltványnak a megfogalmazás, akkor senkinek az eszébe nem jutott, hogy erről népszavazást kellene írni, kiírni, sem az SZDSZ-nek, sem az MSZP-nek, sem senkinek, sem az akkor is és a jelenleg is regnáló olyan politikusok közül senkinek, akik egyébként most lelkes olyan népszavazásnak. Egyébként önmagában népszavazásra nem kellene, hogy baj legyen, hogy nincsen baj, csak nekem, és azért tettem ki nagyjából kommentár nélkül, annyit tettem hozzá, hogy érdekes talán, ha jól emlékszem, Eh, hogy, eh, hogy, hogy, hogy politikai szereplők, amikor az érdekük úgy, bár ez sem meglepő, az, az érdekük úgy kívánja, akkor, akkor, akkor népszavazással szeretnének megakadályozni valamit, amikor meg az érdekük úgy kívánja, is ők vannak hatalmon, mind a főváros vezetéseben, mind pedig kormányon, akkor meg mindenféle lelkismert furdanás nélkül elfelejtve mindenféle népszavazási kezdeményezést fogják és támogatják az olimpián vagy bármi más felvetést. Igen, meg hogy maga a történet, hogy legyen olimpia, vagy ne legyen olimpia, az valójában nem arról szól, hogy legyen olimpia, vagy ne legyen olimpia, hanem avval kapcsolatos, hogy egyébként így vagy úgy, ahogy mi azt gondoljuk, hogy megrendeznék az olimpiát, az ne legyen. Tehát van valami olyan rossz hiszemiség... Nyilvánvalóan nem alaptalanul, akik ezt megfogalmazzák, mások meg azt gondolják, hogy alaptalanul, amivel biztos benne van, hogy pár napig nem dolgoztam, bár a hangulatom volt már ennél sokkal jobb, de, de, de ezzel így hazajövén és szembesülve azzal, ahogy erről írnak, meg rádioműsorokban beszélnek, tartósan együtt élni nem lehet? Uh, igen. És... Illetve lehet, de minek? Én, én meg azt tenném még hozzá, és nyilván nem akarok egy ilyen vitet megnyitni, hogy az a kör, mert nyilván ugye nem mindig ugyanazok a személyek, de nagyjából ugye, hogyha pólusokról, politikai erőterekről, közösségi, csomósodási pontokról beszélünk, akkor pont azok vádolnak vagy feltételeznek valamit valakikről, akikről az elmúlt időszakban elég súlyos információk jelentek meg az OLAF nemzetközi Európai Csalás elleni, szervezet jelentésében, tehát, hogy én mindent értek, meg a mindennek az ellenkezőit is meg lehet magyarázni, de ez így összességében, meg látva, én tegnap láttam egy videót a Kunhalmi Ágnes 2015-ben egy másfél-két perces ömlengő nyilatkozatban, lelkesedik az olimpiai ötletéért, hogy hogyan és miként kovácsolja össze ez a nemzetet, és hogy ez mekkora siker kitörési lehetőség lehet, most pedig gondolom ott áll valamelyik aluljáróba aláírás gyűjteni, szóval, hogy ez önmagában annyira képtelen. Teljesen egyetértek önnel. Uh... Tegnap más műsorban hallgattam azt, hogy Orbán Viktor beszél e, Oroszországgal való együttműködésről, vagy nem együttműködésről, és most Orbán Viktortól, vagy Kunhalmi ágnestől elszakadva, de pontosan azt követve, amit ön mond, számúra ezek a történetek valójában attól várnak e, egyébként érdekessé, vagy érdekte lenni, miközben számúra ebből a szempontból nincs nagyobb jelentősége Orbán Viktornak, mint Kunhalmi ágnestnek. Értem, hogy az egyik miniszterelnök, a másik pedig egy szocialista képviselő, hogy egyébként akarják-e annak a módját megtalálni? És itt inkább ez a probléma, hogy nem akarják megtalálni. Se Kunghalmi Ágnes, se Orbán Viktor, se más. Nagyon sokszor. Ilyen beszélgetésben, mint amit mi folytattunk, ilyenben ön nem tud elmenekülni, de mindenkivel nincs ilyen viszonyom, és még azt sem mondom, hogy pálfordulás, mert ez megint egy minősítés, uh, hanem ha valamiről változik a véleménye, akkor azt mondom, hogy Pinter Manterul tegnap még, izé Fradi Drucker tetszett lenni, ma mitől lett új Pest Drucker, és akkor őre elmagyarázni, és azt mondom, hogy ok szándékosabbat, <hállal> uh, uh, és akkor megértem. De általában az emberek nem szokták megteremteni annak az alkalmát, hogy ezekről a változásokról vagy a változások okairól beszávoljanak. ugye ez a problémaink. Abszolút értem. értem. Ö... És a civil életben ugyanakkor ezt nem tudjuk megspórolni. Tehát, uh, rákérdez, tehát a közeli hozzátartozóink rákérdeznek, és, és nem, nem hagynak bennünket nyugton addig, amíg nem adunk választ. Értem. Maga az egész jelenség szomorú. Tehát, nagyon, nagyon. Hogy hogyan és miként lehetne ezt az ország leg legnagyobb hasznára váltunk. Jó, csak hogy mindenki értse, miről van szó, vagy rámennek az ön Facebook oldalára, vagy ha nem felolvasom, tisztelt miniszterelnök úr, ez <coughs> Bajnai Gordonnak lett címezve 2018, 2008 18-án, tehát 2008 a fővárosi közgyűlés a frakciók egyhangú határozatával jóváhagyta a bom ugye ez a mozgalom egyesület által kezdeményezett a 2020, tehát akkor még 20, 24 évi nyári olimpia és paralimpiai játékok rendezésére vonatkozó pályázat előkészítésről szóló törvénytervezetez és döntés hozott annak az őszörgyűléshez való benyújtására, és most nem folytatom tovább aláírok Bemszki Gábor, Tarlós István Hogs Zoltán, Jónemese Szalai Berzevici Attila Stejnervá, Bagdi Gábor Igen, Igen tehát 2009-ben a baloldal akkori képviselőjük, msp stől szdsz től mostani utódpártyaistól, stb. azt gondolták, hogy az országnak ez jó, az ország egyébként képes, anyagilag is, fővárosi közlekedési mindenféle infrastruktúrával együtt, hóhelyzetet beleértve mindennel együtt, 2009-ben a főváros és az ország alkalmas volt arra, Igen. hogy mostnak találták, hogy egy olimpiát megrendezzen. most néhány év Persze, nyilván lehet azt mondani, hogy azóta hihetetlen romlásba dönt az ország, valaki ennek... Hát sajnos ellenkezője van, tehát 2009 ben rosszabb volt a helyzet, mint most. Én, de ezt örülök, hogy nem nekem kért kimondani. De ez nem annak a kérdés, hogy kimondja ki ez, ugye a tény megállapítások. Jó, ha azt tehát... mondom, akkor én elfogult vagyok, ha ő mondja, akkor az meg... Akkor is, a ak <gül> <gül> más mondja. Nem, nem, té té tényleg az ember széttárja a karjet. Széttárja a karjet. So szomorú ez, szomorú ez. Szomorú. Nagyon szomorú. Egyetértünk. Szomorú ez. A másik szomorúság árulja már el nekem, ugye volt ez a bejárás a, a, a, a stadionban. Most mire, jött, mire, mire jöttek rá? Mármint, hogy kik én? Vagy... Nem, nem, nem. Ön mire jött rá? Az, az a baj, hogy ed, ed, ön ezügyben nem bír kompetenciával. Igen, igen, igen, igen, igen. És én, az én ismereteim szerint... Ö... Olvasom a tegnapi nap a... folyamán, Két bejárás is zajlott a 20 Ferenc Stadionban, míg a kivetelező cég minden kulcsot átadott az üzemeltető nemzeti sportközpontoknak. Az első bejáráson az NSK és a kivitelező képviselőjén túl, meghívott vendégként, mint a jövőbeni kezelő az UTE is részt vett, míg a második bejáráson mások mellett az MLS képviselője, valamint az Újpest FC, mint a jövőbeni használó vet részt. Most ugye megint el kéne veszni, ugye abban hogy az UTE és az Újpest FC azok nem fedik le egymást, Tulajdon? árulja már el nekem. Jó lenne, ha kettő lefedni egymást, vagy rosszat kérdeztem? Nem tudja lefedni egymást, ugye, mert az úte az egy társadalmi szervezet, egy sportegyesület, és a, a, a törvény szerint a profilabdarúgást, azt pedig gazdasági társaságnak kell. És az UTE nem alakulhat át? Az után nem tud átalakulni. A, úgy mert tozhat a helyzet, hogy az Újpest FC a profilabdarúgó csapatot működtető KFT-nek 100 os tulajdonosa az UTE, jelenleg csak 0,3 vagy 3%-os pár eh, százaléka van csak benne. Tehát lehetne, hogy az ute os tulajdona legyen eh, a, a profilomdarúgó csapatot működtető KFT, de akkor sem lehetne ugyanaz, csak maximum ő lehetne a kizárólagos tulajdonosa. De nekoszálltársalmi szervezetnek maradnia? Az ut nem muszáj társadalmi szervezetnek maradni, az UT-nak ilyen szempontból meg is szűnhet, amit nyilván most, ha valaki a szöveg kiemeli, akkor nagyon túlnya végem lesz. Hát, <gül> jogilag elképzelhető, hogy az ut megszűnik, szűnik, de attól még, hogy az ut mint társadalmi szervezet megszűnik, attól még a labdarúgó csapatnak akkor is KFT-ként, tehát gazdasági társaságként. Ezt értem? Yeah. Ezt a értem. Mindkét bejárás fő célja az volt, hogy a Suszta Ferenc stadiont a bajnoki mérkőzések lejátszására alkalmassá tegyék hogy ez a mondat, ez tökéletes baromság, mert a bejárásnak nem az volt a cél, hogy alkalmasát tegyék, mert a, a, a bejárás forrá... De, de, de, de én nem akarom mondani, de szerencsére ezt a szöveget nem én írtam, hogy ezt csak átvettem. É, értem, de ez konkrétan baromság, ami ide van írva. Az egyik el, az időjárási viszonyok enyhítését célú célzó intézkedések megtételére kerül sor. Ez be te ilyet, tehát ezt nem is értem. Ez, ez mit ved ez a mondat? Került fogadatosításra. Nem, nem, nem az a baj. Az egyiken az időjárási viszonyok enyhítését célzó intézkedések megtételére kerül sor. Lefordítaná ezt magyarra? De nem, hogy ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban a pálya meg van fagyva. Konkrétan. Tehát kőkemény, le tudták szedni róla a havat, és nyilván kellene olyan hogy kihívták azt, hogy kihívják, vagy kihívták, ezt most nem tudom azt a céget, aki eddig is, üzemelt, ez is fura üzemeltette a gyeped, mert azért ez nem csak egy, egy sima egyszerű fű, hanem ugye alatt ilyen drény, meg mit tudom, és stb. Tehát ez komoly szakértelmet igényel, és azzal a szakemberrel fogják átbeszélni, hogy milyen olyan beavatkozások szükségesek, hogy ez a fagyott fű. Megolvadjon, fölolvadjon, kiengedjen, a víz elfolyjon, stb. hogy utána a játékra alkalmas legyen. Oké, okay, megyek tovább. Mely elsősorban a játékteret érintette? Oké, okay, míg a második bejárásnál az MLS szabályoknak megfelelően a stadion teljes területének alkalmassá tétele volt a téma. Oké, okay, és mire jöttek rá? Mert ugye az, az, a, a szöveg vége, az semmit nem mond, tájékoztatjuk a tisztel szurkolóinkat és olvasóinkat, hogy az ígéretéhez híve minden tőletelhetőt megtesz, és minden segítséget megad az NSK-nak, az MRS-nek annak érdekében, hogy a nézők minél előbb, ez a minél előbb e, a Szusza Ferenc Stadióban szurkolhassanak kedvenc csapatuknak, hajrá lilák, de ez a nesze semmi fog meg, jó a tipikus esete, akkor most mi van? Hát ugye itt megint az a fura helyzet van, hogy ugye az Uta kommunikál, aki szintén egyelőre partvonalon kívül van, de az uta az egyetlen ebben az, mondjuk rajtam kívül, de hát én nem vagyok ebbe a tekintetben sem tényező. Nem neki kellene kommunikálni, NSK-nak kellene kommunikálni, a klubnak kellene adott esetben kommunikálni, mert ő fogja, ő szeretné. Nem... el a klubot, mert, a, mert velük ilyen nagyon fura érzelmi viszonyban vagyunk. Az NSK mit mond? Hát jelen pillanatban az NSK az üzemeltetője, a vagyonkezelője, és egyben az Oké, okay, de mit mond? Álljának. Hát én nem tudom, nem beszéltem, én nem voltam ott egyik. De, de mire jöttek rá a bejárak? Bejártak, most jó napot? Akkor mi van? Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen bejárás, egy ilyen ö, ö, hatósági szemle, vagy bármi az útsról, hogy elmegyünk és előveszük a cseklistát, mint a pilóta. Oké, okay, de, de sejtjük, hogy mi lett a számla? hát én azt gondolom, nem voltam ott, nem tudom, nem láttam egy edzőkönyvet, szerintem megnézték, hogy ö, én azt is... De ugye legutóbb arról beszéltünk, hogy lesz egy ilyen bejárás, és ennek az eredményeképpen kiderül, hogy mi a helyzet, mert ugye csak hogy ért ez egyébként megint nem érthető. Tehát ez megint szintiszt a Magyarország, és ebből a szempontból még mindig a, a Léderel Károly, az M1-es autópálya Koncessziós társaság hajdan volt vezetőjét az eszebe, akiről, hossz, akiről hosszabb beszélgettünk, és azt mondta, hogy bizonyos kérdésekre nem tud válaszolni, ez országkockázat. Mondta, és Magyarország ilyen országkockázattal rendelkezik. Tehát ugye a történetnek itt az az országkockázata, hogy miközben az UTE, illetve az Újpest FC. Nem illetve az Újpest FC nem veszi igénybe ezt a pályát, valamiért, ki, ez nem tetszik, könnyen lehetséges, hogy a vasasnak ott fog játszani, amiből az következik, hogy ami a vasasnak valamiért jó, az az Újpest FC-nek valamiért nem jó, de még nem tartunk így se. Most éppen hol tartunk? Most mi van? Tartunk, hogy ez a szemle megállapította, hogy milyen hiányosságok vannak még, és az ki, mikor, milyen hatás És milyen hiányosságok vannak? Mert az, hogy fagyott a talaj, az nem hiányosság, az az időjárás következménye. Milyen hiány... Ön tudja, hogy milyen hiányosságok vannak, és hogy ezek a hiányosságok egyébként mit tesznek lehetővé, és mit nem? Egy hihetetlen fontos hiányosságról tudok, például nincsen zászló rúd, ami az emele szabályzat szerint kötelezzen föl kell húzni a nemzeti logogót, meg valószínűleg a fair play -zát. De szerintem azt mi ketten összedobjuk, tehát hogyha ezen múlik, akkor most oda megyünk és leverünk egy... De ezért mondom, nem ezen múlik, szerintem ez a szemle azt állapította meg, hogy hogyan és miféleképpen fogják megoldani, gondolom február 18-ára, mert ugye akkor kezdődik a vajnokság, hogy folytatódik ugye a tavaszi szezonnal, hogy, hogy tehát ez olyan, amikor egyébként a lakást felújít, és akkor kihívja a, a vízterelőt, meg a gázterőt, meg a festék, vagy mi az a festő, stb., és akkor ott közösen leegyeztetik, hogy igen, akkor ott azt még ki kell javítani, de ha ki utána le kell festeni, stb., és akkor mikor hozzuk be a bútorokat. Erről szól a dolog. Hogy egyébként az elvégzendő feladatokból mennyi volt, és hogy akkor ezt ki meg hogyan fogja meggondolni, nem az én dolgom. Én azt az egyet tudom, és az a tegnapi bejegyzésemnek is az volt a lényege, hogy a jelenlegi információk szerint az már tény, hogy a vállalkozó levonult, tény, hogy a kulcsokat visszaadta a vagyonkezelő tehát a nemzeti sportközpontoknak. A nemzeti sportközpontok elkezdte a stadionban az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat, én saját szememben láttam, hogy nyírták a stadionon kívül ott a bokrokat, a sövényeket, letolták a havat a pályáról, arra a kamasztélgéppel, a műszaki bejárások elkezdődtek, tehát ezek a, az MLS szabályzatoknak való megfelelés, a biztonságtechnikának az ellenőrzés, amit most egy külső céggel végeztetnek el. Tehát az a lényeg, hogy zajlik a folyamat, a használatba vételi engedélyezési eljárás az 5. kereti kormányhivatalnál, mint kiemelt állami projekt szintén folyamatban van és ha minden igaz, és a csillagzatok szerencsésen állnak együtt, akkor február 18-ára a Suszafenes stadion alkalmas lesz mérkőzés megrendezésére. És innentől kezdve a kérdés, hogy akkor a Vasas szeretné igénybe venni a Fusza pályát. Én úgy tudom, hogy igen. De az, a, az a lehetetlen helyzet nem fog létrejönni, vagy nem lesz, hogy a Vasas ott játszik, az Újpest meg ö, kecskeméte játszik, vagy ez, vagy ez nem kizárható? Nos, ha tehát hogy a, én úgy tudom, hogy a Vasas ott szeretne játszani, ha a pálya alkalmas, és megkapja az engedélyet. És a leges legfontosabb kérdés hogy ha, ha és amennyiben a pálya alkalmas nb egyes labdarúgó lefolytatására, akkor az Újpest FC akar-e ott játszani, vagy továbbra is szeretné ezt a kecskeményi jövületet folytatni? De ez nem, igen, igen, ugye a Csakfocina van meg, hogy azt írják, hogy nem tesz jót a csapatnak és a játékosoknak, sem, hogy ilyen bizonytalanság van, nagyon szeretnénk visszatérni a Szusza Ferenc stadionba, az otthonunk, ott szeretünk játszani. Viccelődik, is már, hogy szinte minden, nem is tudjuk milyen ott játszani. A csapat véleménye sokkal előrébb állhatnának a tabellán, ha esetleg ott tudtunk volna játszani ősszel, de ezek már ugye ugyanazokat a dolgokat ö, ismételgetik. Ott, Ez egy ilyen országkockázatos történet, mondanám, hogy értem, de nem értem. Ami meg érthető benne, az meg teljesen érthetetlen. Ott tartunk jelen pillanatban, hogy a szurkolók már nagyon-nagyon régóta szeretnék a csapatot a szuszában látni. Most már úgy tűnik, hogy a labdarúgóknak is elege van abból, hogy... Hányan mennek Ecskemétre általában? de ezt most szeretném végigmondani a jelenlegi helyzet a megítélésem szerint ez úgy néz ki, hogy a szurkolók már nagyon régóta, hogy egyetlen egy alkalommal nem szerettek volna idegenben hazaiként játszani most már a labdarúgóknak is elegük van ebből, az út szeretné hogyha itt játszana, az NSK mindent megtesz azért, hogy, a, hogy, hogy a, az Újpest itthon játszasson az MLS az én információm szerint mindent megtesz és mindent elkövet azért, hogy az Újpest itthon játszasson, jelen pillanatban úgy látom, hogy már csak egyetlen egy tényezője ami persze teszem, az az Újpest belga tulajdonosa nem akar Újpesten játszani. És ő elszokott menni Kecskemétre? Én nem voltam még Kecskemétre, megmondom őszintén. Néha-néha el tudtam menni vidéki meccsekre a csapatra. Ahogy beszélgettünk, már voltam so sok, sok helyen elkísérve a csapatot. Amikor idegenbe mentünk, az én lelkem valahogy nem tudta feldolgozni ezt a Kecskeméti hazaipát. Nem csodálom, a is ezt tükrözi. Tessék? A hangja is ezt tükrözi. Hogy? hát ezt az elégedetlenséget ezt a megérthetetlenséget én, én, én tehetetlen dühöt érzem igen, az, az van a hangjában semmiféle jogi ráhatása nem vagyok én a mediátori szerepet vállaltam fel nagyon sokáig bevallom őszintén, kudarcot vallottam Hát, hogy kudarcot vallott, azt nem lehet mondani, mert ugye a, kuda, a, a, a, a, a ha egyszer majd lesz eredménye, akkor lehetséges is abban az önközvetítői tevékenysége is benne van. Ön pontosan úgy jár el, ahogy én is szerettem eljárni, 5 óra 6 perckor csinál valamit, és azt szeretné, hogyha 5 óra 7 percre eredménye lenne. Igen, ebben én ilyen vagyok. <gül> hát annyira, hogy ugye közé teszi Vintervantez Zsolt közérdekű állampolgári bejelentést tett, ez egy 2015 áprilisi történet, ahol az anomáliákra felhívja a figyelmet, tehát lassan két éves. Persze, sőt, hát ugye én voltam az első, aki még egy kapcsolatos változtatásokra, talán 2012-13 környékén felhívtam a de Nem ez a lényeg, mert most ettől hogy nem leszok se több, se kevesebb... Ezek, ezek a dolgok belül önök. Ezt mindig megkapom a fejemhez, vágják egyébként barátaim is, tanácsadóim is sokan a környezetemben, hogy a polgármesternek, mint olyannak, pláne, hogyha nem az ő tulajdonában van, tehát nem a város tulajdonában van a csapat, nem a város tulajdonában van az infrastruktúra, akkor nincsen dolga. De ebben nincs igazuk, mert ő nem polgármesterként beszél, hanem drukkerként, és drukkerként azt mond, amit akar. Hétfő reggel polgármester lenni, hétfő délután pedig, mint elmondta De ezt értem, de ő drukkerként beszél, és ez nem olyan, mint az írói munkásság. Tehát nem, itt most nem arról van szó, hogy levette a, a, a, az izét, a műtős ruhát, és átalakult nekem nem kell ezt bizonygatnia. Engem nyom, azt, nyom azt ez a helyzet, én azt szeretném, hogy minél hamarabb uh, végre a fiszában játszol a csapatunk. És azt szeretném, hogy minél hamarabb rendeződjön a viszony az új és az között. Igen, hát ez egy meglehetősen hosszú történet lesz akkor is, hogy egyébként így lesz. Szerintem ez lesz a vége, de... Nem lesz könnyen megmagyarázható, hogy miért kellett hosszú ideig az ellenkezőjének. Hát nem az ellenkezőjének, mert ugye a kecskemét az nem a 25 az ellenkezője. Tehát ebből a szempontból ez egy nagyon rossz mondat volt most tőlem. Mi lesz ez a jótékonysági bál február 25-én? És nem véletlen nézek előre, mert nem konkrétan látom a saját jövőmet sem. Tehát 2017. február 25-én 7 órai kezdet az Újpesti Polgárcentrumban a bállal az Újpesti Károly István Általános és Gimnáziumot támogatják. Ez most már ott a 14. alkalommal rendezik meg, ez egy civil szerveződés, újpesti polgárok kitalálták, ennek a polgári bának egyébként korábban újpest történetében volt hagyománya, tehát nagyon komoly báli hagyományai voltak újpestnek, hát, de nyilván volt egy olyan időszak, amikor ez annyira nem volt divat, és így a rendszerváltás után, illetve tehát most mondom 14 évvel ezelőtt néhány újpesti polgár, az életi szereplők úgy döntöttek, hogy akkor föltámasztják ezt a régi hagyományt, és e, együtt összegyűlnek, báloznak egyet, és a bevételből, illetve a újpesti művészek által fölajánlott e, képzőművészeti tárgyakból, festményekből, kisplasztikákból, fölajánlott könyvekből, e, tombolás, stb. Tehát egy ilyen klasszikus bál, és ennek a bevételét minden évben más e, nem a, e, fordítják. Most jelen esetben, ahogy ön is említett az iskola javára. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. Köszönöm szépen nap az mindenkinek. Winter Walter Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatta. És most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.